Озвучено книжкова хмаринка. Акт четвертий. Все ще дме вітер на розі Main Street та Атлантик-стріт. Накидає кучу та тягне заземку, але снігопад майже припинився. Біля залишків причалу хвилі, як і раніше б'ють у берег, але вже не так люто. Біля підніжжя Атлантик-стріт лежить рибальський човен, і його ніс застромив у розбиту вітрину магазину сувенірів Little Толл Айленда. На небі спочатку видно тільки чорноту і хмари, що біжать, але десь трохи бліднуть просвіти, якесь срібло. У цьому світлі трохи видніше димчасті, неспокійні тіні хмар. А потім всього на мить другу сяє повний місяць у промоїні і знову зникає. Будівля мерії крізь завісу снігу, що обертається, все також схоже на міраж. Під прикриттям свого купола розгойдується за вітром меморіальний дзвін і тихо дзвонить. Ми бачимо крупним планом старомодні кварцеві годинники. Коли мала стрілка вказує на дев'ять, вони починають бити. Камера від'їжджає, відкриваючи нам зал засідань Літл Толл Айленда. Це гарне та яскраве видовище. Всі наші знайомі вже тут, плюс ще решта островитян. цього двісті. Дивно виглядають вони при свічках, як мешканці села минулих часів. Часів Салама та Роанока. Скажімо так. У передньому ряді сидять Майк і Моллі, Хетч і Мелінда, преподобний Боб Ріґінс та його дружина Кеті, Урсула Готсо та Сандра Білс. Робі Білс на помості за невеликим дерев'яним столом зліва. Перед ним на столі невелика табличка з написом «Менеджер». За рядами лав поставлено в кутку вісім ліжок. По обидва боки цього анклаву сидять Енджі Карвер та Вія Готсо, Джоанна Стенхоуп, Енді Робішо, Кет Уізерс та Люсьєн Фурньє. Вони охороняють дітей, наскільки можуть. Останній удар годинника затихає в шумі вітру зовні. Люди оглядаються в пошуках будь-якої ознаки присутності Ліноже. «Леді та джентльмени, я, як і ви, не дуже знаю, чого ми чекаємо, але...» «А тоді, може, ти сядеш і чекатимеш, як і ми, Роббі?» – запитує Джонні Гарріман. Ці слова зустрічають нервовим сміхом. Роббі кидає на Джонні похмурий погляд. «Я тільки хотів сказати Джонні, що я впевнений». Ми знайдемо вихід із цієї ситуації, якщо триматимемося разом, як завжди було у нас на острові. Вхідні двері відчиняються з гучним і гулким стуком. Робі Білс замовкає і дивиться на двері. З його обличчя піт лється струмком. Перебивкою йдуть обличчя островитян Тавія, Джонас, Стенхоуп, Хетч, Мелінда, Орф, преподобний Боб Рігінс, Люсьєн інші усі дивляться на двері. Черевики ступають на чорно-білу шахівницю. Тростина навіть стає, постукуючи через правильні інтервали. Зал засідань мерії Літл Толл Айленду. Під цим інший напис «Будемо вірити у Бога та друг у друга». Островитяни дивляться на того, хто увійшов, і очі у них розширені від страху. Дві руки в жовтих рукавичках беруться за ручки і відчиняють двері прямо на камеру. У дверях стоїть лінош у своїй куртці та жовтих рукавичках, сунувши тростину під пахву. Він усміхається, очі у нього більш-менш нормальні, жахливі зуби скромно заховані. Він знімає рукавички і сує їх у кишені куртки. Повільно, в тиші такій щільній, що вона приголомшує, Лінош входить до зали, чути тільки мірне цокання годинника. Лінош повільно йде прольотом за лавами у напрямку столів, де був буфет. Всі островитяни, крім тих, що сидять в останніх рядах, тобто тих, хто ближче до ліножу, повертаються подивитися на нього, і в очах їх недовіра і страх. Коли Лінош підходить до ліжок та сплячих дітей, самопризначені сторожі зрушуються разом, створюючи бар'єр зі своїх тіл між ліножем та дітьми. Лінош доходить до повороту в центральний проліт, що веде до помосту. Тут бачимо у перебивках всіх знайомих островитян. На обличчі Кет написаний виклик. Цих дітей ти візьмеш тільки через мій розчленований труп. Чесне кругле обличчя Хетча сповнене рішучості та напруження. У Мелінди на обличчі страх і розпач. І решта. Джек Карвер, Ферт, Ендрюс, Аптон Белл. Усі бояться, всі пригнічені присутністю надприродного. А що воно надприродне, вони чують. І останнім бачимо Робі з залитим потом обличчям і рукою, глибоко засунутою в кишеню, де він сховав пістолет. Лінош постукує палицею спочатку по лавах зліва, потім праворуч від проходу, як постукував по хвірці Марти. Чути шипіння і дим піднімається від обвуглених місць, яких торкнулася тростина. Ті, що сидять поблизу, відсахуються геть. Ті, хто був праворуч, це сім'я Хоупвелів, Стен, Мері та Деві. Лінош їм усміхається, і цього разу його губи розплющуються настільки, що показують кінчики іклів. Усі три Хоупвели реагують. Мері обіймає за плечі свого сина і дивиться на Ліноша зі страхом. «Привіт, Деві!» – каже Лінош. «Відмінний буде твір, як я провів Вікенд. Деві не відповідає. Лінош дивиться на нього, посміхаючись, як і раніше. «Твій батько злодій. Він за останні шість років вкрав понад 14 тисяч доларів у компанії морепродуктів, де працює. За ці гроші він грає». І Лінош повідомляє довірливо. «Він програє». Деві повертається і кидає на свого батька погляд, сповнений страху та зневіри. «Я не вірю, – каже цей погляд, – мій тато, ніколи!» Але він на мить бачить в обличчі стіна неприкриту провину і страх, спійманого в капкан звіра. Цієї хвилини вистачає, щоб глибоко потрясти віру хлопчика в батька, який був кумиром. «Тату!» «Я не знаю, хто ви, містере, каже Стен, – але ви брешете, брешете!» «Добре, але замало!» Ніхто не вірить йому, у тому числі його дружина та син. «Народжений брехні, двічі скажи, а, Деві, хоча б двічі!» З він покінчив. Віра одне в одного в цій сім'ї загинула вмить і навіки. Лінош повільно рухається проходом до помосту. Кожне око ловить його неквапливе просування і відразу відвертається. Кожне серце згадує свої помилки та обмани. Дійшовши до Джонні Гаррімана, Лінош зупиняється і знову посміхається. «Ба! Та це Джонні Гарріман, який спалив столярний цех у Мачасі по той бік протоки!» «Я? Та, та ти? Та не було цього?» «Ще як було?» – усміхається Лінош. «Два роки тому, коли вони тебе звільнили». Він повертається до Кірка Фрімена. «А Кірк допомагав, правда?» «Звичайно, допомагав. На те і дружба, правда?» «І знову до Джонні. Сімдесят чоловік втратили роботу. Але ти за себе відплатив, а це найголовніше, правда? А як же?» Островитяни дивляться на Джонні, ніби бачать його вперше. І на Кірка теж. Джонні стискається під цими поглядами до росту одного футу. «Бачиш, палець!» – звертається до Джонні Кірк. «Дивись, у що ти нас втрутив!» «Заткнися!» – відповідає Джонні, і Кірк затикається, але пізно. Лінош, посміхаючись, йде до помосту. Всі дивляться на нього, щулячись, як собаки, яких часто б'ють. Жоден не наважується зустрітися з ним поглядом. Кожен сподівається, що Лінош не зупиниться біля нього, не заговорить, як зі Стеном та Джонні Гарріманом. Але Лінош ще раз зупиняється біля Джека Карвера. Джек сидить серед тих двох, яких Лінош уже назвав через побиття молодого гея. Джек піднімає очі на Ліноша і швидко їх відводить. Так само не у своїй тарілці почуваються Алекс Хабер і Люсьєн Фурньє. «Так, хлопці, вам би подивитися на того гея, якого ви обробили». Ви б так прикололися через пов'язку у нього через ока. Кріп дешинова така пов'язка. Енджі Карвер прислухається, хмуриться. Що там Лінош каже про її чоловіка? Що він когось побив, бути не може, чи може? Заткнися, каже Джек, але навряд чи голосніше шепоту. Цей хлопець живе в одному з будинків без ліфта на Кеннелл-стріт, прямо за Лізбоном. Можу надати адресу. Не знаю, може, ви захочете йому до кінця погасити світло. «Люсьєне, як щодо того, щоб вибити йому друге око? Закінчити роботу!» Люсьєн мовчить, дивлячись у підлогу. «Алекс!» – «Алекс теж онімів. Народжений у гріхах розсипся на порох, каже Лінош, – і залишає їх у спокої, ідучи далі до помосту. Робі Білс все ще стоїть між своїм столом міського менеджера та помостом, все ще тече під по його обличчю. Комір сорочки промок, і він бачить. По проходу у тій же лікарняній сорочці з розпущеним сивим волоссями іде підроблена мати. Звичайно, це все той же Лінош. І він стискає в руці ту саму тростину з вовчою головою. «Чому я мала померти серед чужих, Робі?» – запитує підроблена мати. «Ти мені ще не пояснив цього, Робі? Чому я мала померти, закликаючи тебе? Я тільки хотіла прощального поцілунку!» Лінош у цьому кадрі – це справді Лінош наближається – і Роббі вихоплює пістолет. «Не підходь!» – кричить він. «Попереджаю, не підходь!» «Ого! Поклади це!» – каже Лінош. Роббі розтискає руки. Ми бачимо, як він бореться, не даючи їм розтиснутися, але ніби чиясь рука набагато більша, якої ми не бачимо, відгинає йому пальці один за одним. Пістолет падає на помост, на який уже сходить Лінош. Роббі бачить, як підроблена мати сходить з хідцями, і лікарняна сорочка майорить навколо худого тіла. Вона наставляє на Робі кінець тростини, і старечі очі, що слізяться, зловісно спалахують. «Чому ти не скажеш цим людям, де ти був і що робив, коли я вмирала, Робі? Мабуть, твоїй дружині буде особливо цікаво, правда, Робі?» «Заткни па, що кричить Робі, не вір йому!» У здивуванні та страху Сандра Білс намагається встати з місця. Урсула тримає її за руку і змушує знову сісти. Лінош на помості тягне руку до обличчя Робі. Клацаючи пальцями, мов пащею. «Твої очі, Робі!» Робі дивиться на підроблену матір. «Я вийму твої очі прямо з голови!» Старича кістлява рука, в якій немає тростини, продовжує клацати. Робі заткує, ноги в нього заплітаються, і він падає. Відповзає від ліножа матері на сідницях, відштовхуючись ногами, та заповзає під свій стіл міського менеджера. Тами залишається тихо скиглячи і бурмочучи. Пістолет його забутий, валяється футів за п'ять. По рядах островитян проходить переляканий гомін, а Лінош сходить на трибуну і береться за її край, як впевнений у собі політик, збираючись почати промову. «Не хвилюйтеся, хлопці, він цілком одужає, це я вам кажу. А поки що набагато зручніше, щоб він сидів під столом, замість того, щоб по ньому стукати, чи не так? Дещо спокійніше. Продовжимо. Скажи правду. Він зупиняється і посміхається». «І сором, і диявола!» Всі дивляться на нього мовчки із з жахом, він на всіх із посмішкою. «Отже, ми підходимо до суті питання. Я вам його викладу, потім зійду вниз і почекаю, поки ви ухвалите рішення. Встає Санні Бротіган. Він зляканий, але наважився сказати. «Чому ви прийшли сюди?» «Є у вас щось дуже для мене гидке», – майже нечутно каже Майк. Моллі бере його за руку. Майк сплітає з нею пальці, піднімає її руку до свого обличчя і треться щокою. «Я тут тому, що на островах народ вміє об'єднуватись заради загального блага, коли це треба. І цей народ знає, як зберігати секрети. Так було на острові Роанок у 1587 році. Так і на острові Літл Тол Айленд у 1989 році. «Кажіть справу», – підводиться Хетч. «Досить ходити навколо. Скажіть, що ви хочете!» Хеч сідає. Лінош стоїть на помості з опущеною головою, наче замислився. Островитяни, затумувавши подих, чекають на продовження. На дворі стогне вітер. Зрештою чужиниць піднімає голову і оглядає аудиторію. «Ваші діти тут з вами, а їх тут немає. Те саме і зі мною, бо частково я з ними». Він показує праворуч, де знаходяться вікна зовнішньої стіни. У погожий день тут був би вид на схил, що збігає до причалів, на протоку і на материк. Зараз вікна темні, доки Лінош не піднімає тростини і не показує на них головою вовка. Вікна сповнені яскравим блакитним світлом. Островиття не вражені, налякані, дехто буквально заплющує очі рукою. «Дивіться!» – вимагає Лінош. Камера напливає на центральне вікно. Синє небо, внизу хмари, клиноподібний лад птахів. Може бути качок? Тримає свій шлях над хмарами. Тільки це не качки, не гуси, це... це... У дитячому кутку з зали засідань схоплюється на ноги Енді Робішо, не відриваючи очей від сяючого вікна. На його обличчі сум'яття. «Гаррі, о господи, це Гаррі!» Він повертається на сплячого сина, бачить, що хлопчик не зник, і знову повертається до вікна. Поруч із ним виникає Енджі. «Бастер, Джеку, це Бастер там!» «Це всі вони там!» – каже Лінош просто у камеру. І ми бачимо ту ж картину. Лінош летить на чолі клину з тростиною, що летить. Він тримає за руки Піпу і Ральфі, як і раніше, і решта дітей витяглася за ними, складаючи клин. Діти сміються, радіють, щасливі до крайнощів. Поки що. «Але якщо я їх кину там?» – звучить голос Ліноша. Лінош у небі відпускає руки Ральфі і Піпи, і вираз щастя з їхніх облич змінюється жахом. З криками розщепляючись, усі вісім дітей перекидаються вниз, і їх поглинає густа хмара. «Вони загинуть тут», – каже Лінош у камеру. Лінош, що стоїть на помості, опускає тростину, і яскрава блакитність у вікнах зникає. Вони знову стають чорними. «І ви побачите, як це буде», – каже Лінош. Вони згаснуть. Він надуває губи, трохи повертається вліво і дме. Декілька свічок на стіні, точніше рівно вісім, гаснуть. «Як свічки на вітру», – закінчує Лінош з посмішкою. Урсула годсо схоплюється на ноги. Колись гарне її обличчя перекручене і застарене горем. Вона гойдається, мало не падає, але Мелінда підхоплює її і не дає впасти. Урсула молить від щирого серця, заливаючись сльозами. «Тільки не чіпайте мою салі, містере! У мене вона тепер сама залишилася!» «Ми дамо вам те, що ви хочете, присягаюся вам! Дамо, якщо у нас це є, адже правда!» Вона повертається до зборів. Хет Візерс, Санні, Делла Біссонет, Дженна Фрімен, Джек, Люсьєн і Алекс Хабер, які винувато збилися в кубку, всі кивають і згодом бурчать. Так вони віддають ліножу те, що він хоче. Вони готові до цього. «То що це?» – встає Хетч у першому ряду поряд зі своєю дружиною. «Скажіть нам!» «Я довго живу на світі», каже Лінош. «Тисячі років. Але я не з богів, і я не безсмертний. Він бере свою тростину засередину, піднімає її над головою і повертає горизонтально перед своїм обличчям. Ледве помітна тінь від свічок лягає на його обличчя від чола і нижче. При цьому сильне і красиве обличчя людини під 40 років змінюється, старіше Це зморшкувате і обвисле обличчя людини не старої, стародавньої. І очі виглядають з-під опухлих повік, а під ними висять мішки. Ахання і говірка в залі. І знову камера вихоплює обличчя знатовпу, показуючи їхню реакцію. Ось Енді Робішо, що сидить поруч зі своїм сином, тримає його за руку, погладжуючи. Отже, ви бачите, який я насправді. Старий, хворий, фактично на краю могили. Лінош знову піднімає палицю, і тінь іде з його обличчя, і повертається його молодість. Він перечікує говірку в залі. Якщо вважати термінами ваших життів, день мені жити ще довго. Я ходитиму по землі і тоді, коли всі ви, крім наймолодших, можливо, Деві Хоупвелла чи Дона Білза. Перебивка. Деві Хоупвелл, який сидить поруч із батьками і сплячий Дон. Йдете в землю, але за моїми мірками мені мало залишається часу. Ви питаєте мене, чого я хочу. Камера показує Майка та Молі Андерсонів. Майк уже зрозумів, і в обличчі його жах та обурення. Коли він починає говорити, голос його височить від шепоту до крику. Моллі стискає руку. «Ні», – каже Майк, – «ні, ні, ні». Лінош продовжує, незважаючи на Майка. «Мені потрібен хтось, кого я виховую та вивчу. Хтось, кому я передам усе, що знаю та вмію. Хто виконуватиме мою роботу, коли сам я цього робити вже не зможу». Майк схоплюється, захоплюючи за собою Моллі. Ні, ні, ніколи. Лінош, як і раніше, не звертає уваги на майка. Мені потрібна дитина один із тих, хто спить там, у кутку. Хто не має значення, вони однакові у моїх очах. Дайте мені те, що я хочу, дайте з власної волі, і я піду. Ні, кричить Майк. Ніколи не віддамо ми тобі наших дітей, ніколи. Він виривається з руки Молі і кидається до сходів на помост, явно збираючись розправитися з Ліножем. У його люті зникли будь-які сумніви, чи зможе він узяти гору над надприродною силою Ліножа. «Тримайте його!» – кричить Лінож, якщо не хочете, щоб я покинув дітей з неба. «А я кину! Клянуся, кину!» У дитячому кутку діти закрутилися на ліжках і застогнали. Безтурботність облич порушилася страхом. Або чимось, що сталося далеко-далеко або високо-високо. «Тримайте його!» – кричить з жахом Джек Карвер, «Зупиніть його! Заради Бога зупиніть!» Преподобний Боб Рігінс охоплює Майка за плечі раніше, ніж Майк встигає добігти до сходів. Хеч приєднується раніше, ніж Майк міг би струсити з себе Рігінса, який, хоча людина велика, але швидше жирна, ніж сильна. Ні, Майку, каже Хеч. ми маємо його вислухати, хоча б вислухати. Ні, кричить Майк, випусти мене, Хеч. Він майже вирвався, але його перехоплюють Люсьєн, Санні, Алекс та Джонні. Це хлопці здорові. Вони садять його назад на сидіння у першому ряду. Ми бачимо, що при цьому вони відчувають незручність, але налаштовані все одно рішуче. «Майк Андерсон, ти спокійно посидиш, поки він скаже своє слово, – каже Джонні, – ми його вислухаємо». «Так треба», – додає Люсьєн. «Ви не розумієте, – каже Майк, – слухати його – це найгірше, що ми можемо зробити». Він оглядається на Моллі, за допомогою та підтримкою, і те, що він бачить, змушує його заціпеніти». Це суміш невпевненості та розпачу. Молі молі з жахом гукає Майк. «Я не знаю Майку. Думаю, краще його вислухати». «Вислухати? Адже це не зашкодить», – каже Мелінда. «Він припер нас до стіни», – додає Санні. Вони повертаються до Ліножа. Всі очі повернуті до нього. Усі чекають на головні слова. І Лінож починає говорити. І камера повільно на нього напливає до великого плану. «У справі, подібній до цього», я не можу взяти сам, хоча можу карати, у цьому я вас запевняю. Віддайте мені одну дитину з тих, що спить там, щоб я виховав її як свою, і я даю вам спокій. Він чи вона проживе довго, і коли інші сплячі вже помруть, він чи вона все ще житиме і багато чого побачить. Дайте мені те, що я хочу, і я піду. Відмовте мені, і ті сни, що ви бачили минулої ночі, стануть дійсністю. Діти впадуть з неба, а ви всі підете в океан пара за парою. І коли скінчиться буря, цей острів буде таким, як був після бурі Роанок. Порожній. Залишився порожнім, я даю вам півгодини. Обговоріть питання. Навіщо ще існують міські збори? А потім... Він замовкає, камера досягає максимально великого плану. Вирішуйте. Затемнення. Кінець четвертого акта.